وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم من النار ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an walhamdulillah wa Allah pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ta'lim kita di setiap malam Sabtu di masjid yang semoga diberkahi Allah Taala ini di baitul makmun, alhamdulillah wa shukrullah kita masih diberi kekuatan dan kesempatan oleh Allah Taala untuk berkumpul di taman-taman syurga yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahabat beliau yang mulia, alaihi salatul salam, ala terta'awu biraudil jannah. Tidakkah kalian meluangkan waktu-waktu kalian untuk bernikmat-nikmat di taman-taman syurga? Maka Nabi saw ditanya, wa riyadul jannah. Apakah teman-teman syurga yang kau maksudkan? Ya Rasulullah Maka beliau menjawab Majalisul ilm, majlis -majlis ilmu yaitu majlis-majlis ilmu Majlis-majlis ta'lim Dalam riwayat yang lain Nabi SAW Menyebut menyebut Majlis ta'lim, majlis ilmu itu dengan Hilakwa adzikir Halakwa halakwa dzikir, Yang dimaksudkan adalah Majlis-majlis ilmu Dan karena ilmu adalah Setinggi-tinggi zikr Nah, setinggi-tinggi Mengingat kepada Allah Ta'ala Adalah Melalui majelis-majelis Ta'lim rahimani Pada kesempatan Yang berbahagia ini Kita Melanjutkan Pembahasan kita Pada Pertanyaan yang ketiga setelah Pertanyaan yang pertama dan kedua Yaitu terkait dengan Islam wal iman Apakah itu Islam Dan apakah itu al iman nah, Dan telah kita jelaskan Secara terperinci Makna daripada Islam Dan juga makna al iman Dan Konsekuensi dari Keislaman dan keimanan seseorang yang menyatakan diri sebagai muslim atau mukmin muslimah mukminah. Naam dan kita juga telah menjelaskan tingkatan-tingkatan Islam atau iman bagi pemeluk, pem, pemiliknya dari kaum muslimin muslimin muslimat mukminat bahwa mereka keimanannya bertingkat-tingkat Nah, ada yang keimanannya Tergolong dalam keimanan tingkat pertama dari Al-Muqarrabun As-sabikuna bil-khayrat Yaitu orang yang terdepan dalam segala kebaikan Yang tidak meninggalkan suatu kebaikan pun selama dia Mampu menegakkannya Bukan saja yang wajib Tetapi yang sunnah-sunnah pun ditegakkan Bukan saja meninggalkan yang haram Akan tetapi Hal-hal yang makruh pun Dia meninggalkannya Maka mereka ini disebut oleh Allah Ta'ala Di dalam ayat-ayat Al-Quran Dengan Al-Mukarrabun Dan juga dengan As-sabikuna bilkhairat Nah Mereka ini Orang yang Golongan yang tertinggi keimanannya Ditempatkan oleh Allah Ta'ala Di dalam syurga Al-Firdaus Bersama para Anbiya wal Mursalin Bersama para Nabi dan Rasul Nah Tingkatan yang kedua adalah Golongan yang pertengahan Muqtasid Atau Disebut juga dengan Ashabul Yamin di dalam Al-Quranul Karim. Mereka ini adalah orang-orang yang komitmen di dalam menegakkan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Walaupun mereka meninggalkan yang sundah atau terkadang melakukan yang makruh. Tetapi dalam hal yang wajib mereka komitmen Dan di dalam yang haram mereka pun komitmen dalam meninggalkannya Nah mereka ini ashabul yamin yang juga merupakan penduduk syurga Akan tetapi tingkatan syurga mereka lebih rendah daripada tingkatan yang pertama Golongan yang ketiga adalah Golongan Golimun linafsi Atau Disebut juga dengan Ashabus himal Golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang Mendolimi dirinya Dengan Perbuatan-perbuatan dosa Nah Mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan dosa mereka Barakallahu fikum Akan tetapi golongan ketiga ini masih dalam Lingkar keimanan Masih dalam lingkup keimanan Mereka bukan kafirin Bukan munafiqin, bukan musyrikin dan seterusnya Tapi mereka orang-orang yang beriman Namun keimanan mereka tingkatan yang terendah yang mereka campuradukan amalan solehnya, amalan kebaikannya dengan amalan keburukannya. Kholatu amalan solehan wa akharasiyah. Ya Allah Taala menyebutkan dalam surah Al-Araf mereka mencampuraduk dalam surah Taubah mereka mencampuradukan amalan solehnya dengan amalan kejelekan, amalan keburukan. Maka ini Barakallahu Barakalawfiqum tingkatan yang terendah dari tingkatan kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Kemudian ikhwan fil din 'azzaakumullah. Dari golongan yang ketiga ini sebagaimana yang telah kita jelaskan, mereka pun bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang amalan Kebaikannya lebih berat Daripada amalan keburukannya Maka ketika ditimbang Dengan dua Anak timbangan Yang disebut dengan mizan ya, Neraca timbangan Memiliki dua daun Timbangan Yang satu diletakkan amalan kebaikannya Yang satu diletakkan amalan keburukannya Maka amalan kebaikannya Lebih berat Sehingga mereka ini Dosa dosanya diampuni Allah Taala dan pun dia masuk ke dalam surga setelah melalui proses neraka jika Allah menghendaki jika Allah tidak menghendakinya maka dia langsung masuk ke dalam surga dengan menghapus dosa dosanya barakahlavikum golongan yang kedua dari tingkatan yang ketiga ini adalah orang-orang yang Ashabul Araf yang seimbang Amalan kebaikan Dan keburukannya Seimbang Maka mereka ini Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keadilan dan hikmahnya Menempatkan Mereka di tempat yang disebut Dengan Al-Araf Sehingga disebut dengan Suratul Araf Ya yaitu tempat yang tinggi Yang ketika mereka melongok Salah satu arahnya Dia melihat Penduduk surga, Dan ke arah yang lain Dia melihat penduduk neraka Ini Orang-orang yang seimbang amalan Kebaikan dan keburukannya Yang disebut oleh Allah Ta'ala Dalam suratul Araf dengan ashabul Araf Ya Maka mereka ini ditempatkan di Al-Araf tersebut pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus seperti itu ketika mereka melongo ke arah penduduk surga maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, golongkanlah kami ke dalamnya." Tapi ketika mereka melongo ke arah penduduk neraka, mereka penuh rasa takut dan cemas dan berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari mereka." Barakalafikum Terus menerus seperti itu Antara harap dan cemas Sampai kepada waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala Kemudian Dengan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan keutamaannya Dihapus Dosanya Dan dimasukkan ke dalam surga Jika Allah menghendakinya Maka dia dimasukkan ke dalam neraka Dengan mencuci dosanya terlebih dahulu Sebagaimana pada Golongan yang pertama Dari tingkatan yang ketiga ini Yang paling rendah keimanannya Golongan ketiga Yang paling rendah keimanannya Adalah orang yang Nas'allah assalamual afiyah Naudzubillah kita berlindung kepada Allah yaitu orang yang amalan buruknya lebih jelek lebih berat daripada amalan kebaikannya. Amalan keburukannya lebih berat daripada timbangan amalan kebaikannya. Maka juga ya golongan ini melalui proses neraka dicuci di dalam api neraka dosa-dosanya setelah itu dipindahkan oleh Allah taala di surga dengan melalui sungai yang ada di pintu surga ya dicuci dibersihkan kembali lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah barakalawikum demikian ya orang-orang yang beriman kaum muslimin kaum muslimun muslimat dan mu'minat dalam tingkatan iman mereka. Adapun kaum kafirin maka mereka kekal dalam api neraka. Mereka kekal dalam api neraka dan tidak akan keluar barakahlofikum selama lamanya. Adapun orang-orang yang beriman, walaupun dengan tingkatan yang terendah, maka pasti mereka akan dikeluarkan dari neraka. Mereka tidak kekal di dalamnya. Pasti mereka akan keluar, namun sesuai dengan keadilan Allah, sesuai dengan tingkatan dosa masing-masing. Maka sejauh itu pula dia dicuci dalam Api neraka. Nase Alloh hasanah mata wal apiyah. Semoga Allah Taala menyelamatkan kita semua dari siksaan api neraka. Amin. Ya Robbal Alamin. Kemudian nihwanifidina azkumullah. Pertanyaan yang berikutnya dari pertanyaan yang ketiga yang dituliskan oleh Syeikh penulis Muhammad Jamil Zainu Rahimahullah Ta'ala Adalah pertanyaan Marrabbuka Ya, siapakah robmu Kemudian pertanyaan yang keempat Madinuka, apa agamamu Dan pertanyaan yang kelima Man huwa nabiyuka, siapakah Nabimu Maka jawaban dari Tiga pertanyaan ini Pertanyaan yang ketiga Siapa robmu Jawabannya adalah Rabbiyallahu aladhi khalaqani Warabbani warabba jami'al makhlukat Bin i'matihi Wahuwa ma'budi laisa li ma'budun siwah Kalau Allah Ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin Bahasanya Rabbku adalah Allah Yang menciptakanku Yang Rabbani Yang mendidikku Warabba jami'al makhlukat Dan mendidik seluruh makhluk dengan nikmat darinya dari Allah taala. Wa huwa ma'budu dan dialah Allah taala sesembahanku. Laisali ma'budun siwahu. Tidak ada sesembahan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syeikh menukilkan firman Allah taala dalam suratul Fatihah Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji Milik Allah, Rabb semesta alam. Jadi Rabb kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dialah Allah yang menciptakan kita Menciptakan seluruh alam semesta ini Seluruh makhluk Dan ini merupakan kandungan dari tawheed rububiyah Karena Bertawheed, mentawheedkan Allah Mengisahkan Allah itu dalam tiga jenis Ya, di sisi ahlu Sunnati wal Jamaah. Di sisi dakwah As-Salafiyah tauhid terbagi menjadi tiga Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah dan ada tauhid asma wa sifat. Maka tauhid rububiyah adalah mengikrarkan, menetapkan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah sang pencipta. Kemudian Allah Ta'ala dia pemilik kerajaan Dan yang ketiga dia Allah Ta'ala yang mengatur dan mengawasi seluruh alam semesta ini Alam yang dalam atau alam yang luar Nah itu makna Tawheed Rububiyah Mengesahkan Allah dalam tiga hal Fil khalqi wal mulki wal tadbir Yaitu menyendirikan Allah dalam ciptaan, bahwa yang mencipta ini hanya Allah, tidak ada selainnya. Menyendirikan Allah dalam kerajaan, bahwa pemilik kerajaan ini hanya Allah subhanahu wa taala, tidak ada selainnya. Tabarokalladhi bihadzimulku wahhu ala kulli shayin qadir. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, pemilik kerajaan. Dan yang ketiga. Dari makna tauhid rububiyah adalah menyendirikan Allah dalam hal tadbir, pengawasan dan pengaturan. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan mengawasi alam semesta ini, seluruh makhluk tidak ada selainnya. Adapun para malaikat adalah petugas Allah. Allah tidak butuh kepada mereka. Allah tidak butuh kepada makhluk akan tetapi Allah menciptakan para malaikat dan seluruh makhluknya dengan hikmah yang tinggi Nah Allah menun, Mengutus menciptakan Para malaikat sebagai petugas-petugasnya Dalam keadaan Allah tidak membutuhkannya Tetapi Makhluk ini yang butuh kepada Allah Para malaikat yang butuh kepada Allah Para nabi dan rasul butuh kepada Allah Seluruh makhluk Butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barakalafikum Ini Tauhid rububiyah dan sangat banyak Di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kandungan tauhid rububiyah ini dan kaum musyrikin kafirin terdahulu mereka mengikrarkan tauhid yang pertama ini tauhid rububiyah jadi musyrikin ketika ditanya ya siapa robmu man mereka menjawab saya quluna Allah Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditanya man khalaqakum siapa yang menciptakan kalian? Khalaqan Allah. Allah yang menciptakan kami. Ya. Maka intinya musyrikin dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an mereka semua mengikrarkan meyakini tauhid rububiyah. Bahawa Allah yang mencipta Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Itu diakui oleh musyrikin. Terus kenapa mereka kafir, musyrik? Mereka kafir dan musyrik terhadap tauhid uluhiyah. Yang kedua. Ya. Yaitu yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah yang Allah sebut dalam Al-Qur'an qul la illallah, ya mereka tidak mau ucapkan la ilaha illallah mereka yastakbirun sombong Tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut ini musyrikin sehingga mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam uluhiyah padahal tentunya konsekuensi ketika kita mengikrarkan tauhid rububiyah Konsekuensinya berarti kita beribadah hanya kepada Allah. Ya. Tidak mungkin ya, akal yang sehat ketika kita mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur, Allah pemilik kerajaan dan seterusnya, lalu kita beribadah kepada selain Allah. Ya lalu kita beribadah kepada Allah tapi juga kepada selain Allah, memperserikatkan Allah. Ya, maka inilah dakwah para nabi dan rasul. Ya, fokus kepada tauhid uluhiyah. Ya, pun tauhid rububiyah musyrikin mengakuinya. Ya, berbeda dengan para ateis, komunis, ateisme, ya mereka tidak beriman adanya Allah. Ini bukan musyrikin mereka ingkar tuhan namanya komunis ba'thiyun atau uh, ateis ya mulhid na'am mulhidun atau ba'thiyun mereka bahkan mengolok-olok tuhan ya, tidak beriman dengan adanya tuhan mereka ateis tapi musyrikin yang di dalam al-quran yang didakwai oleh nabi kita sallallahu alaihi mereka beriman dengan tauhid rububiyah ya mereka beribadah melalui latah uzza manat dan seterusnya melalui kuburan-kuburan, melalui pohon, melalui para malaikat bahkan para jin itu dengan keyakinan bahawa, ya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, nah Allah sebutkan di dalam Al Quran. Wahyabuluna min dunillah malayadurhum walayyinfauhum wahyakuluna hulai syufauna indahullah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, mereka beribadah kepada Allah melalui perantara-perantara. Ya, selain daripada Allah Taala. Yang perantara itu, la yang fauhum, la yadurhum, Tidak bisa memberi. Maslahat tidak tidak pula bisa menolak madhorot yang bisa memberi maslahat hanya Allah dan menolak mafsadat hanya Allah Subhanahu Wa Taala tetapi mereka menyatakan ya kuluna ha ula Allah perantara perantara itu maksudnya para wali-wali yang sudah meninggal dunia mereka itulah yang akan memberi syafaat kami di sisi Allah nanti di hari kiamat itu keyakinan mereka jadi musyrikin mereka Beribadah kepada Allah melalui Orang-orang soleh Yang sudah meninggal dunia Yang mereka anggap itu wali-wali Allah Tetapi Allah mengklaim Itu adalah kesyirikan Menggugurkan tauhid uluhiyah ya. Dalam ayat yang lain Waladzina takhwadu min dunihi awliya wal ladzina tattakhudhu min dunihi awliya la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufauna indallah afwan saya salat tadi ayat yang pertama wa ya'buduna min duni lillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ayat yang kedua nah. jadi mereka Alasan keduanya mengambil perantara-perantara itu dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Apakah itu melalui kuburan atau melalui pohon yang dikeramatkan di situ ada jin-jin dan sebagainya. Semua itu mereka lakukan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi ini keyakinan musyrikin terdahulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ini semua menunjukkan pada kita bahawa kaum musyrikin beriman dengan tauhid rububiyah. Ya, tetapi mereka ingkar dengan tauhid apa? Uluhiyah atau ubudiyah. Kenapa? Karena mereka ketika mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, mereka harus meninggalkan cara-cara kesyirikan, cara-cara peribadatan mereka, yaitu Lata, Uzza, Manat ya, melalui pohon yang dikeramatkan melalui para jin dan seterusnya mereka harus tinggalkan semua dan hanya beribadah langsung kepada Allah Taala mereka tidak mau itu, ya sehingga para ulama menyatakan kalau kita bandingkan ya, dengan manusia sekarang dibanding dengan terdahulu musyrikin kadang-kadang musyrikin lebih paham tentang tauhid, ya rububiyah dan uluhiyah. Ya. Mesirikin mereka paham, tapi sombong. Tidak mau mengikut. Kalau orang-orang sekarang banyak, tidak paham. Tidak paham makna tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sehingga ada yang beribadah kepada Allah melalui jin-jin, melalui benda-benda yang dikeramatkan. Apakah keris, atau kulau-kulau, atau gelang, cincin, dan sebagainya. Ya, Ada lagi yang dibungkus. Al-Quran, Lalu dipakaikan di digelangkan di tangannya, di kakinya, di perutnya, ya anak-anak mereka. Panas Allahumma afiyah Ini kita dapatkan, ya orang-orang kampung dari di pedalaman masih banyak melakukan hal yang seperti ini. Bahkan di dalam kota masih ada, karena lebih mengikuti bimbingannya para jin, uh, para normalnya, para dukunnya, ya para dukunnya mengatakan harus seperti ini, harus seperti ini. Uh, rumah anda bermasalah Ya Ada kesalahan Caranya Gale, tanam Kelapa, gula merah Campur ini dan itu ya Kita dapatkan masih banyak seperti itu Karena meyakini Itulah cara yang benar Ya Bukan karena sombong Hanya karena belum paham Terhadap tawhid sesungguhnya Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah Yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran Dan Hadis Hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Barakalafikum ya. Jadi demikian Orang-orang musyrikin itu Beriman dengan Tauhid Rububiyah Tapi ingkar terhadap Tauhid Uluhiyah ya. Dalil yang lain Jelas sekali dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan Qul may yarzukukum minas samai wal ardu Ama ya, yang meluk semangat dan abstrak, dan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan yang mengatur Katakan oleh Muhammad kepada umat ini: Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit? Allah. Siapa yang menguasai pandangan dan pendengaran, penglihatan dan pendengaran? Allah. Siapa yang menghidupkan setelah kematian dan mematikan setelah kehidupan? Allah. Wa mayyudabbirul amr? Siapa yang mengatur seluruh perkara? Allah. Serentak musyrikin itu menjawab, Allah. Di sini dalil yang jelas bahwa mereka mengikrarkan beriman dengan tauhid rububiyah, tapi tidak bermanfaat ketika dia tidak mewujudkan tauhid uluhiyah, ubudiyah yang merupakan inti daripada dakwah para nabi dan rasul. Ya, inti para nabi dan rasul. Saya telah menjelaskan pada pertemuan sebelum ini ya, khususnya para rasul dari Nuh alaihi salam, rasul yang pertama sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa fokus dakwanya Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah barakallahu Ya, kita lihat bagaimana Nabi Nuh diutus oleh Allah karena sebab Kisirikan umatnya melalui lima orang soleh. Ya, la tadarunna wad dan walasu'an, walayghutha waiuqawanasroh. Ketika Nabi itu berdakwah pada mereka beribadalah bertakwalah kepada Allah beribadalah hanya kepada Allah. Mereka tidak mau. Mereka katakan jangan tinggalkan lima orang soleh ini. Ya, Beribadalah melalui mereka Untuk mendekatkan diri kepada Allah Diutuslah Nabi Nuh untuk berdakwah Memberantas itu Berarti ini Ya, Sampai kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, Yaitu Amr bin Luhai Yang menghidupkan kembali Patung-patung lima orang soleh ini Yang terdampar di pesisir pantai Jedad Diambil kembali Dihidupkan dia seluruh manusia Di Jaziratul Arab pada waktu itu ini sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hidup kembali kesyirikan itu ya manusia menyembah kembali lima orang soleh ini di zaman nabi nuh bayangkan diutuslah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diutus nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi wasallam nah, menjadi nabi dan rasul berdakwah memberantas itu kesyirikan tersebut ya Barakahalafikum sampai terakhir dakwah beliau sebelum Fatuh Makkah pada tanggal 8 Hijriah sudah hijrah di Madinah. Ya. Apa perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? Jangan biarkan satupun patung-patung perantara-perantara sesembahan ilah Thomas kecuali engkau hancurkan. Karena sudah terbentuk kekuatan, sudah menang. Ya, dibukanya kota Makkah, kaum Muslimin sudah punya kekuatan. Diberantarlah seluruh kesyirikan ya dengan dakwah yang bertahap makanya dakwah itu bertahap barakallahu fikum ya tidak boleh kita berdakwah dengan menginginkan sekaligus orang berubah orang langsung meninggalkan kesirikan lah orang langsung meninggalkan ya berbagai mungkarat tidak membutuhkan kesabaran ya berdakwah membutuhkan apa kesabaran barakallahu fikum dan berdakwah Tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah bukan mencari pengikut. Karena pengikut itu di tangan Allah, petunjuk. Nabi Nuh alaihi salam sembrlar 950 tahun berda'wah pengikutnya hanya kurang lebih 80 orang. Ya. Barakallahu fikum. Ya, ada para nabi dalam hadis Ibnu Abbas dalam Sahih al-Bukhari laisa laysa laisa ahadun. Ada para nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada sama sekali pengikutnya, walaupun satu orang, tidak ada. Ya, kata para ulama, apakah nabi yang berdakwah itu di atas kebatilan, salah, karena tidak ada pengikutnya? Ya jawabannya tidak. Ya, bahkan nabi itu diutus karena membawa kebenaran, sehingga mereka disebut dengan nabi, diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi kenyataan tidak ada pengikutnya. Dan alhamdulillah. Nabi kita Muhammad ibn Abdullah ilaih salatu wassalam Memiliki pengikut yang banyak Alhamdulillah Disebutkan dalam hadis tersebut Gelarnya adalah As-sawadul a'bam ya. Pengikut yang banyak Jadi Nabi kita s.a.w. banyak pengikutnya Alhamdulillah ya. Umatul Islam Nah, barakallahu fikum Akan tetapi Dengan pengikut yang banyak itu Nabi kita s.a.w dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim penduduk surga perbandingannya dengan neraka 1000 banding 1 ya tapi sahabat bertanya ya Rasulullah 1000 banding 1 ini ya mengkhawatirkan apa kita bisa masuk di dalamnya nah artinya 999 masuk neraka 1 masuk surga tapi Rasulullah Sallam mengatakan Abshir, bergembiralah. Bahawa yang dimaksud dengannya adalah seluruh manusia. Masuk di dalamnya orang-orang kafir. Ya. Jadi seluruh manusia nanti seluruhnya yang masuk surga dengan neraka perbandingannya satu banding seribu. Tapi sudah masuk di dalamnya siapa? Kaum kafirin. Dan segala jenis-jenisnya. Itu dalam hadis Bukhari Muslim Fisuhi Barakahalafikum. Nah, dan itu sunnatullah. Yeah, ya. dalam hadis kita sudah mengetahui bersama dan sering kita dengarkan Nabi kita saw menyatakan e, umat Islam itu sendiri. Setaftarikul Asalatin wasabe'ina ya. firkh. Umat Yahudi sebelumnya beliau mengatakan berpecah 71 golongan Yahudi, ya. e, Nasrur 72 golongan, umat Islam 73. Masing-masingnya Satu golongan yang masuk surga Yahudi 70 melalui neraka Nasoro 71 melalui neraka Umat Islam 72 melalui neraka Masing-masing satu golongan surga langsung ya, Yahudi tentunya di zamannya Sebelum dihutusnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW Adapun Nasoro adalah umatnya Nabi Isa Sebelum dihutusnya Nabi kita Muhammad SAW Kemudian Islam adalah setelah diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatul Islam ya sunnatullah mereka pun berpecah menjadi 73 golongan satu surga 72 melalui proses neraka begitulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya kita semua menginginkan para kalifikum ya menjadi penduduk surga yang langsung ya tidak melalui proses neraka nah amin ya rabbal alamin dan itu kuncinya kata Nabi saw. Alaihikum bisunnati wasunnatil kullafir roshidin. Wajib atas kalian dalam menerapkan Al-Quran yaitu berdasarkan sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Itu saja kuncinya. Ya Jika kita mau masuk langsung surga tanpa proses neraka, setelah kita beramal soleh, menegakkan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka kita memahami dan mengamalkan Islam itu sesuai dengan ya, Sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dijamin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Wallahu taala alam bisawab dan yang ketiga barakallahu fikum dari tauhid jenis dari tiga jenis tauhid adalah tauhid asma wa sifat. Nah. Nah ini juga tidak kalah pentingnya. Ya, dari tauhid e, rububiyah dan uluhiyah adalah tauhid asma wa sifat. Ya, diistilahkan dengan e, apa? Orang-orang sekarang yaitu ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat sifatnya Ya, siapa Allah? Kita Kenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka di dalam Al-Quran, ya, diteliti oleh para ulama nama-nama Allah 99, ya, 81 di dalam Al-Quran, 18 di dalam Hadis, sehingga 99. Tetapi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak terbatas. Ya, Nabi saw dalam Hadis Bukhari Muslim beliau bersabda. Wa isman man Sesungguhnya Allah Ta'ala Memiliki 99 nama Siapa yang ahsoha Ahsoha dalam bahasa Arab Menghitungnya Tetapi penafsirannya, maknanya Para ulama menyatakan Ahsoha Menghafalkannya, beramal dengannya Memahami Maknanya Dan mengamalkannya Siapa yang melakukan demikian Maka pasti dia masuk surga Jaminan surga Innalillahi tisa'atan wa tisa'ina isman Man ahsoha dahulal jannah Siapa yang ahsoha pasti masuk surga Yaitu menghafalkannya Memahaminya Dan mengamalkannya ya Ini makna ahsoha Barakallahu fikum Maka Kita wajib mempelajari tiga jenis tawhid ini ya Sebagai contoh Barakallahu fikum untuk mendekatkan pemahaman kita Allah taala berfirman dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ayat tersendiri dari dalam Al-Qur'an, berdiri sendiri. Ya, kecuali dalam surah an namal ya terdapat di dalamnya bagian dari ayat bismillah bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun dari seluruh surah yang lainnya maka tidak ada bismillah. Bismillah berdiri sendiri. Ya. Nah, Baik, saya tambahkan sedikit barakallahu fikum. Jadi bismillah itu berdiri sendiri, saya contohkan di sini dalam bismillah terdapat beberapa nama Allah. Yang pertama lafzul jalalah Allah itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Mengandung sifat yaitu tauhid uluhiyah. Allah uluhiyah. Nah, ini disebut uluhiyah tauhid uluhiyah itu pecahan dari nama Allah Allah lafzul jalalah. Disebut dengan Lafdul Jalal Ya Nah <tuh> Kemudian Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Itu juga nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Mengandung sifat rahmat yang luas Ya Nah uh, Maka kita beribadah kepada Allah melalui nama-namanya Ya Barakallahu Barakallafikum Wallahu ta'ala alamu besar karena Waktu salatul isya' sudah berdering, maka saya cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk menjawab dari pertanyaan keempat dan kelima. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Shaduallai lahila anta. as wa tubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.